за такі гроші. Федір кожному з них подає руку і важко натужуючись, аж червоніючи, витягає копачів з ями. Жде, поки вони віддихаються і витрусять пісок із шапок, з кишень, з-під сорочок, з халяв чобіт. Лице Федора напружене, наче весь час хоче щось розчути, зрозуміти, щось сказати іншим. Але не може. Якби не фуфайка і керзові чоботи, Якби його перевдягнути у костюм з кроваткою, Ніхто б не угадав у ньому селюка. Різноробочого колгоспної бригади. Шматок поля, затиснутого з усіх сторін лісом. Суцільний пісок, по якому абияк розкидано гній. Посеред поля трактор з причепом, Бєла Русь, задроцьканий з вибитими боковими шипками у кабіні замісних фанера. Розвантажує причепи без гноєм чоловік років сорока. Худорлявий, непоказний, у новому костюмі, у чистій куртці з чорної блискучої матерії, у білій сорочці з трокатою краваткою, в модельних черевиках. Де тепер побачиш такого вантажника гною? Замок його курточки розстебнутий, квапиться, утирає спітніле чоло, поправляє краватку, що весь час вивалюється з-поміж лацканів піджака. Тракторист сидить у кабіні трактора, демонстративно зневажає вантажника, курить і розгадує кросворд у замацьканому журналі. Недбало крізь вибити позаду кабіне скло кидає. Ян недогною одягнутий. Поглядає на свої грубі тумаки, забабляні доверху халяв. Тракторист я, а не жук гноювик. Заїло зараза підйомник, не перевертається причеп. Бери більше кидай далі, атомник, якщо не зміг на своїй атомній машину виписати на татів похорон. Не до того мені було. Спішив. Думав, що застану тата, поговорю з ним, попрощаюся. Сусід гнав мотоцикла, щоб устигнути. Не застав. Відмучився. «Скільки ти заробляєш на тому чортові Миколу Угоднику?» «Вистачає. А я на жигуля натоптую, на, на темно-синього, як вороняче крило. В тебе людка торгашка. У них грошей як гною. Що не дає?» «Скажи, однаково конфіскують. Тепер часи суворі, прокурорські». Переведіть грошову на маму. Помре, матимеш спадщину, під яку комар носа не підточить, тільки при житті заповіт на себе зроби. При житті мами, бо потім усіляко може бути. Не суши собі, голови архипе, моїми статками. У тебе не позичаю, а моя мама хай живе довго. Якийсь тим, Микола, не до недотягнутий до стандарту, був і залишаєшся недотягнутим до нормального Городищенця. Скидай гній і поїдемо до річки, помиєш причепа. Бо мені треба свиней дома нагодувати, бичка. На осінь півтори тисячі наросте. Можна брати темно-синього, як вороняче крило Жигуля. Чисті і чесні, як сльоза гроші Микола. До показної у райцентрі будівлі, де розмістився райком, підкотила чорна лискуча, як черевик співака на сцені, «Волга» нової, 31-ї моделі. Номери її аж ряботять нуликами. З неї неквапливо, утомлено, Висовується чоловік Наче по частинах вилізає Спершу ноги Потім голова в чорному Аля Фідель Береті Нарешті вибирається увесь Випростовується Височезний чоловік у чорному Австрійському макентоші Худий, незграбний Зріст за два метри Вік, коли звичне звертання Молодий чоловіче сприймається як іронія і викликає короткий удар печалі. П'ятдесят п'ять. Але на вигляд більше. Коли розмовляє з людиною, змушений постійно нахилятися, щоб розчути співрозмовника там, унизу. Це згинання і випростовування стало його звичкою. Складаний ножик. Іван Покиван. Та не перед кожним він завчину нагинається, не перед кожним. Це не автоматизм, а контрольована звичка. Його ім'я та обличчя багатьом відоме з газет, з телевізійного екрана Олександр Іванович Мирович Найстарший син у родині покійника. Відома в країні людина. Олександр Іванович опрацював проект дешевого, простого, за його власним висловом, безпечного, як самого не апарат, реактора-мільйонника, який вже понад десятиліття спокійненько, ну, не без невеликих технологічних вибриків, ганяє турбіни на багатьох атомках держави, продукуючи найдешевшу в світі електроенергію. Сашка Мировича, тямковитого, але амбітного і впертого селюка з Гродиш, який наполегливо прів над своєю дисертацією у Курчатовському інституті, в 60-ті роки стрімко винесла хвиля освоєння мирного атома, а найголовніше потреба у широкому будівництві атомних електростанцій. Подавалися різні проекти, створювалися безліч творчих груп, які шукали варіант найпростішого і найдешевшого реактора. Блискавично відчувши нове й перспективне діло, Сашко з групою молодих фізиків теж узявся до проекту. Справа була маловідома для усіх. Це зрівнювало шанси, і його трішки авантюрна натура не вагалася.